Театр починався з гальорки. На початку літа 1947 року нам нарешті видали тимчасові кількамісячні паспорти. І я втік із Донбасу. Сестра забрала мене до себе з голодної тогочасної Лохвиці, влаштувала лід працівником Бродівської райгазети. Там взагалі бракувало літераторів. А я ж писав вірші. За кілька днів зустрів і свого однокласника Андрія Прокупенка. Також забрала до себе сестра Варка. І теж влаштувала працювати із руком у школі села Білявці. Він мене і запросив туди, на суботу-неділю побути разом, а в неділю вечора у їхньому тісненькому клубі самодіяльна вистава, і ми пішли туди. Чомусь затримується анонсований початок, потім таке: лампи прикручено, піднесено їх в глибину сцени, заходить з бокових дверей з десяток озброєних молодиків. Виявилося, то прийшли бандерівці. Із поблизького лісу, з криївок. Господи, подумалось, а як зачнуть пересвідчуватися, чи немає тут чужих, та виясніть, що поміж непроханих гостей працівник райгазети, мені ж звітим живим не вийти. А вистава тим часом розпочалася. Йшла доволі організовано, злагоджено. Місцеві хлопці і дівчата грали пристойно. От лишення за тими своїми клопотами та побоюваннями ніяк не міг повністю отямитися. й понині не годен пригадати, що ж вони грали? Здається, Наталку Полтавку. Просто стовідсоткової певності у мене немає і понині. Вистава йшла без звичної перерви. Після закінчення всіх попросили не виходити з клубу ще якийсь час. То тривало не менше, як півгодини. За той час озброєні бойовики – вийшли тихо і спокійно через бічні двері і, певно ж, встигли вийти із села. Наступного дня у селі тільки розмов, що про вчорашню виставу, про гру, про сільських знаменитостей, яким обдаруваннями мало б відкрити дорогу кудись у смистецький світ, та не судилися. Десь через місяць почався масовий наступ на село, колективізація і виселення, і вийшло так, що майже всі учасники драм гуртка – Забитими товарняками рушили на сибірські гастролі. Тоб мені підказав хоч нині, що ж тоді грали в Білявцях. Під час війни в окупаційній лохвиці формувався один із батальйонів Вірменського легіону. Обмандировані в німецьку уніформу вояки марширували без зброї та не шпирили по довколишніх полях та городах в пошуках чогось поживного. Їх, очевидь, не годували. Десь у вересні 1942 року вони поставили у Лохвицькому театрі героїчну епопею Давид Сасунський. Справді був такий театр у цьому заштатному містечку, споруджений на зламі нинішнього століття за проектом Кричеського традиціях української біля барокової архітектури з глибокою сценою, балконом і ложами. На початку століття тут виступали найкращі українські трупи. Визначні корефеї вважали справою, честі та обов'язку виступати перед місцевою публікою. На кілька кроків театр ожив у ті часи революції та громадянської війни. Потім знову перекваліфікували у звичайний Нарбут міський клуб. І от знову в умовах окупації до Лохвиці прибилося кілька професійних акторів. Разом із місцевими аматорами склали досить пристойну трупу. І за півтора року встигли переграти чи не всю українську класі. У мене досі неповторні враження про ту гру. Я десь потай порівнював їх із враженнями від гри у тих самих виставах моїх улюблених заньківчан. І часто перші враження виявлялися сильнішими. Пізніше, з наближенням фронту, артисти майже повним складом виїхали на Захід. Доля розсіяла їх по світу. Можливо, де й появлялися про них спогади, для нас то лишилося незнаним. Давид Сасумський ішов на сцену театру кілька разів. Бачив я ту виставу якраз напередодні поліцейської облави, після якої я також мусів помандрувати в невільниче царство. Вистава йшла вірменською мовою, але з такою незвичайною напругою, піднесенням, що з акторської гри та з реакції вояків у залі можна було зрозуміти – що йдеться тут про щось велике і святе, дороге душі кожного вільменина? Десь на початку 60-х років зустрівся я у Львові із режисером цієї вистави Чареном Хачаторіаном, чоловіком письменниці Злати Каменкович. Він повернувся з півночі дещо пізніше від інших репресованих письменників і невдозі став працювати на львівській телестудії. Ми із ним разом зіснили кільканадцять передачів якогось дня до нас на студію заявився представник партійної ревізійної комісії, зібрав у кабінеті директора партійне бюро. Вшлося передусім про нашого чарена Хачатуряна. Він, за словами посадовця, подав заяву до ЦК партії з проханням поновити у колишньому членстві. Але столичні ревізійники були проти. А от чому вирішили, що Хачатурян їхню відмову почув не від них, досі не можуть зрозуміти. Давалося завдання комуністам телестудії розглянути переславну з Москви заяву на своєму зібранні і щоб проголосувати проти поновлення, не посилаючися на Москву, знайшовши власні аргументи. Хай подає заяву про повторний вступ, але знову вирішити його партійну долю негативно. Бо, як говорилося в супровідній відписці Черенха Читорян під час війни перебував у пронімецькому вірменському батальйоні дослужився до мажорського чину, займався у відділі пропаганди дублюванням німецьких фільмів вірменською мовою. І хоча більшість вірменських легіонерів не брала участі в боях проти російських військ, хоча більшість із них перейшла до французьких партизан після відкриття Другого фронту, де вони обороняли Атлантичний вал, знову ж більшість із них були передані за домовленістю із Сталіним руки чекістського правосуддя і загріміли на північ надовго. Недозі на Чарен у той час в спільному письменницькому кооперативному саді відзначав свій день народження із пишними шашликами вірменським кон'яком. Вибралися слушна хвилина і я запитав іменинника про ту виставу в окупаційній Лохвиці про Давида Сасунського. Так що я ставив ту виставу? Тож я ставив. Черен скупився, кинувся обнімати мене, як несподіваного оглядача, його першої театральної вистави. Отак доля зводить і розводить людей. Із драматургією мені випадало зустрічатися в той же період від лих та заморозків. З Києва до театру імені Марії Занковецької приїхав ставити свою дипломну роботу молодий і запальний Лесь Танюк. Обрана ним п'єса «Миколи Коліша. Отак загинув гузка» всколихнула молодіжний склад театру. Ведення репетицій видавалися нетрадиційним, цікавим. Зустрічає Володимира Аркушенка, Володимира Глухого, Юрія Брилинського вони водне захоплено розповідають зміст п'єси, реально передбачають оригінальну виставу. Раптом вони ж заявляються на телестудії, розгублені і стурбовані. Постановці чиняться перепони, поки прем'єра відкладається на невизначений час. Наче й ненадовго. Але тут щось не так. Може для порятунку дати телевізійний анонс, вибрати сценку із майбутньої вистави. Листанюк розповів би про великого українського драматурга, про його п'єси і вибрану для постановки зокрема. Алла Горська показала б виготовлені ескіси декорацій та костюми. Розповідати є про що, показувати є що. Далося позапланово вставити – Десятихвилинну передачу до мистецького «Альманаха». Уже готовий інший сюжет може й почекати. Львівське компатійне керівництво культурою уже точно знало, що ніякої кулішавої прем'єри у Зангівчан не буде, хоча прямо про це нікому не говорино. У телевізійного анонсу не примітили – це ж не окрема передача «Альманах». Назва кулішавої п'єси не згадується, просто театральна сторінка. Ще в день виходу передачі в ефір редакційні телефони перегріваються. не цікавляться, чи буде таке вистава, бо вже про неї чого тільки не говорять. А начальство до телестудійної дирекції. Як посміли, хто дозволив. А носили сценарії і до цензури. І для ознайомлення в обком. Було в ті часи так заведено. Але начальство своєї вини визнавати не хоче. Винні ті, що не порадилися. Самовільно включили до альманаху сумнівний сюжет. Шкода, звичайно, стало було б на ті часи більш ніж доречною. Мені поталанило, режисер музичних передач телестудії відібрав десяток моїх віршів, і Мирослав Скорик взявся написати до них музику. Появилися пісні, які скоро стали популярними, деякі навіть звучали в ефірі майже щоденно. А намалюй мені ніч пару років навіть перевищила в рейтингу інші була начеб кращої піснею уроку. Тож уже не здивувався, коли Анатолій Косанатольський запропонував мені разом створити кілька пісень до занківчанської вистави за п'єсою Олександра Корнійчука сторінки щоденника. І от прем'єра. І бенкет після прем'єри, але якийсь майже жебрацький бенкет, горілки на столах мало, із закуски лише дешева ковбаса, суха, д'яловичане та квашені огірки. Скоро не стало ні горілки, ні ковбаси, але в кутку зали щось стає. Там сидить сам Корнійчук, і до нього по під черзі підводять творців прем'єри, режисера і художника, провідних артистів. Після коз Анатольського підводять і мене. Корнійчук власноручно наливає мені в гранчасту склянку десь дві третини хвалить. Далі пісні вийшли. Я не міг торопати. Чого ти таке дивне частування? Адже артисти розповідали, що декого з них він запрошував до своєї кімнати в готелі, і там частування було щедря. А тут справді актори, а їх зібралося чимало, певно, повний склад. Такий озирається довкіл, сподівалися на щедрішу гостину. Курнійчок і собі налив трішки, адже я не перший до нього підведений. Підсунув ближчу тарілку з тією ж кобасою, заохотив. Бери, мовляв, бери. Коли цукалися, ще раз перепитав моє прізвище і життєрадосно та щедро проказав. Тепер і тебе будуть знати. Але що дивно, пісні справді вийшли, наче непогані, але чомусь ніде, окрім цієї вистави, не співалися. Садимо в гримувальній Володимира Данченка. Готується телепередача, в якій візьме участь і легендарна Леся Кривицька. Вона вже на той час майже не грала, відмовлялася і від участі в телепередачі. Але Володимир Данченко взяв на себе організаційні клопоти, умовив вії. Щось треба було чекати, кінооператор ніяк не міг підключитися до світла. Ми вже нервуємося, Леся Кривицька те зауважує і вже бере на себе клопіт розморозити товариство. Розповідає про те, про те, із театрального життя, власної практики. Запам'ятався епізод анекдоктичний якщо то не її вигадка. За воєнний час. Важко у всьому. Її тодішній чоловік – майстер виробництва художнього скла чи щось таке. Заробив непогано. І от купує любимій дружині хутряну шубу. І саме зима. Театр має ставити Марусю Богославку. Леся там у головній ролі. Тож і бережеться, щоб навіть у пізній час повертається додому неспокійним містом у тій дорогій шубі. Звичайно ж перестрівають два ще колишні школи Батяри Затягують її до підїзду. Знімай шубу. Змилуйтеся, просить Леся. Я вам віддам, даю слово артистки. Тільки ж у мене на завтра прем'єра, я ж простуджуся. Ідучи додому, втрачу голос. Ви ж мене доведіть додому, я вам віддам вашу здобич. Ідуть тії. А вона не вгаває. І про те розповідає, і про інше. А мала винятковий дар володіння голосом, рівно ж винятковий дар переконування. Тож, коли прийшли до помешкання, розчулені батьки, подякували їй за щирий вечір, ще й ручку поцілували почергово, змагаючися в першості. Знову ж, може, й то вигадка жар. Але що це розповідала сама незрівняна Леся Кривицька, говорить про щось. Хоча подібний випадок мала у своєму репертуарі дружина відомого скульптора Якова Чайки, солістка львівської опери Володимира. За її версією, виходило, що коли її затягнули два батяри до під'їзду, вона також почала відмовлюватися. я ж артистка, втрачу голос, не зможу співати. Ну якщо є артистка, то заспівай нам. Або вибирай, або ти співаєш, або ми тебе тут гвалтуємо». «Так, одулю я їм заспівала». Так завершувала свою версію відома співачка, як про Лесю Кривуцьку, то був єдиний раз, коли вона виступала на телебаченні. Саме праця на телебаченні забезпечила мені добре приятелювання з багатьма акторами львівських театрів, передусім тих, хто залучався до участі в телепостановках, поетичних передачах. На мій подив виявилося, що не так багато акторів досконало володіють поетичним словом, Немало поміж них було таких, що просто декламували поетичні тексти. Але набиралося все ж немало справжніх майстрів. Поміж них такі, які мали старий добрий вишкіл, як то Олександр Гай чи Володимир Данченко, чи наділені Божою іскрою, незбагненним внутрішнім вогнем, як ото Юрій Брелинський, чи Владислав Шевченко, чи мудрі трудівники на зразок Богдана Козака, який домігся значного саме повсякденною працею, самоосвітою. Було ще багато непоганих акторів, поміж яких я спершу дещо недооцінював Святослава Максимучука, про що шкодую. Ми готували телепостановки, відзначали вдалі роботи, планували нові на той час з маловідомими акторами. Так, немало радості нам принесли постановки за поемою Ліни Костенко – «Мандрівки серця», «Смерть Шевченка» Івана Драча, поема про Петлю Олександра Гаврилюка. Під написання телесценаріїв не так уже й далеко здавалося до написання п'єс. Виходу на театральну сцену. Я і справді з часом став драматургом, хоча ні суд пам'яті, ні довбушів топорець, якось особливих лаврів мені не принесли. За кілька років я такий визначився із своїм драматичним амплуа – лібретто дитячих мюзиклів чи опер. Написав я їх кілька. Половина була втілена на сценах львівських театрів. Ще дві затверджено до постановки. Проте нинішня театральна скрута відсовує їхню постановку на подальші часи. особливо летючий корабель, який вимагає значних коштів та оформлення. А от Томсоїр «Білосніжка» і «Сім гномів», «Чарівне кресало» йдуть і по нині. І то не лише у Львові. «Чарівне кресало» взагалі побило певні рекорди. На сцені Львівської опорі жодна інша вистава не втримувалася так довго. Її дивилися нові та нові покоління маленьких глядачів. Точно не знаю, але число постановок доходило десь до трьох сотень. Звичайно ж, були прем'єрські бенкети. Були і просто вечори зустрічі із друзями. Проте у знаменитому театральному комарику бувати мені доводилося не так часто. Звичніше я отабурювався у вбиральний номер 11, де на мене чекав мій кум, провідний актор Заньківчанського театру, а далі його художній керівник. То я завершу ці театралізовані спогади двома веселішими епізодами – пов'язаними із Федором Стригуном, моїм кумом та Комою Таїсію Литвиненко. Подержив я якийсь гонора, іду центром міста, розмірковою, з ким би то на вечірню каву зайти. Не часто випадає нагода частувати, аж назутіч Федір із старшою жінкою. Я ще не знав, що то його мати. Запрошує на каву, відмовляється. Вибач, я ж не сам, а мати на нього. Ти що, синку, гарний чоловік тебе хоче почастувати, то йди, я почекаю. В інших випадках Страгун уже би не відмовлявся. Другий випадок. дзвонить він мені з Києва. Микола, прилітає тася, у неї там щось трохи багажу, то зустрінь її в аеропорту. Я, звичайно, туди, замовив таксі, чекаю. Аж виходить моя сяюча кума, справді з річами, а поряд з нею поважний молодий чоловік. Допомагає прислужлива на мене. «А ти чого?» – та шведір вже дзвонив. «Що ж?» – прощається з нею той її попутник. А вже відходячи, говорить щось таке, що я не відразу торопав. «Якщо таки захочете мати шубу, то дзвоніть». Виявляється, вона летіла разом із директором Червоноградської кутяної фабрики. Він ото залицявся до неї, спокушаючи шубою. То що ту шубу мене раз згадували при відповідній нагоді до мене, де мені знову докоряли. Через тебе недотепковатого, Я втратила хутряну шубу, а вона ж таки на дорозі не валяється.